Nani el Rahim, alhamdulilah, salatu wa salam ale rasulullah wa -ra alehi wa sohbihi wa ala. Allah na falënderojmë për këtë pritje ndim dhe falë kërkojmë. Ne sonem po takohemi në sot takimin në radhës derës të sabahut dhe kemi arritë të ndroozëm me kuadr të ciklit që ka të bëjë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek një betejë nga betejat më të rëndësishme në biografinë e jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kras që kjo nga bejtij ka që nga bejtijet më të rëndësishme 1998 dhe kalen gjurëm të thella në jetën e Muhammedit sërëllasrim dhe shukëve të të i kërse dhe të aserojmë në shalën e të adma. Në këmë përmendur të në nërëzër gjatë legjeratave disa pjesë në mëjurë të shkëputër të kësa i njari duke filluar nga pregaditja e pastaja dhe me tema tira dërso kë si që mi arritura tek fundi i kësaj betaje si është zhvilluar dhe çfarë ka ndodhur realisht. Pse po dyshim ka shumë detale të rëndësishme që kanë më me këtë betejë, etj. kërkoj më vërtet që të veçohet një cikël i pasaçëm për betejën e Uhudit, mirëpo në kuadër të kësaj seri që po flasim, mendoj se ajo që ti përmendur inshallah mjafton. Dhe e kam përmendur takimin e kaluar se nuk është palosur pjesë nga kjo ngjarje në rrugus kemë përmendurë ba dhisa dobi dhe përfitimi që dalë nga kjo në gjarje. Mirë po që këto tjejnë të përmbledura dhe të nërditurë asiduot, kam lënd që në fund të veqëj një në në në mund legjeratë pësashme lidhe me dobi dhe përfitimi që ka të bëjnë me këtë në gjarje. Më është në flëshë do të mër një ose dhyllë legjeratë ndë komërë anësi, por që të mbetin të përmbledura disa për dobije dhe mësive që në inëzirëm dhe neve në duhu njëtë në përdishme nga bete e Uhudit. E dobije parë që kësha me e fillu me te është aja që ka të bëjmë me pregaditin që e bëri pejgamberi sallallahu sallam. Dhe këmi thënë se edhe kër kemi folë për hijgjetin, edhe kër kemi folë për nëgjarit e tjera, shohim me të vërtet se pejgamberi sallallam për gjithdo nëgjarje, dhe përgjido sfi që me të balofaqohet, ndërmer masa të duhra dhe i kushton dhe me ndjen shumë sebepeve. Ma dje edhe ato që janë ndoshta uh, më të detajzuara. Si për shambull, shohem që pejgamberi S.S.S. Uh, kër dëshran me vendose ku dëtë zhvillohet beteja në mënyrë të detajzuarë, studion që të rëthonatë është në mirë që jetë Medine, apo deli ashtë të Uhudi, ku të shkojnë e kështë të mërra dhe shumë. Pasaj shumë edhe dalja nga Medineja, nuk bëhen nga rruga e zakonë shme. Mirë po shkënë e për disa, dhe më thonë fusha, kalënë e për disa kupshte, është pak një, një mundim i, i, i, i, i posaqën, mirë po kalbi me se bepet. Ajë donë që gjithë të jenë të uh, ndërmorënë, e pas taj në fund të jetë në bështetja pëllë Dhe kjo është mesatare që ne e mësim pegamën e Allahut në rrugë. Nga nga njërë disa njerëz, domthonë mundon që përmes mbështetjes në Allah xhelal uala me imbulu dështimet e tyre. Mos marrën sebepeve, praktikën e masave, neglizencën, dembelin, gjitha këto mundin të mbulojnë ndalla në mbështetja. Dhe kjo padyshim është jo vetëm gabim, por mund të jetë edhe mëkat, nga se po këç përdorët një nga ibadimet në Allah xhelal uala. Asa njeriu nuk i merr sebepe të duhura dhe mundur që praktisë e sebepeve me embullu me bëshqit në dhe njëlle uala kjo përdo që mund tjetër dhe nga mëkatët në në në tjetër përgambërës më shumë se mënë me më ndërmarën e sebepeve nuk e harën në dhe njëlle uala të kaj këthejet, kërkon dihmin e ti e kësë më rapë për në dhe dhe njëlle uala si kurse përmenë nësuna lë imran për zbitë në melekve që kanë zbrit edhe në bedrë se i ka përkëra robë të ti me melek. E pëse i ka përkëra me melek? Allah ka pas më ziqë, me i ndihmu pejga mërë në formë ndryshme, pa melek. Epo, kjo është me atë regu edhe nga ona pejga mërë në sebebet të kësore, po edhe nga ona Allah Gjellewana nga sebe qelore, se Allah të barë në këpërës sebebet. Pas taj, pas gjithë këse, Allah ka honë, va me nësru, illa më një indi Allah. I po dhije se fitur e vije vetëm nga Allah Gjellewana. Dhe kjo është kombërimi mëj mirë i mund shumë në ton që mundë në më, më bapëtëm. Me marë se bepet, me një rrugën, me ndërmarë masat, i po zemëra më më betur e lidur vashdimish në bëllon në gëllë uvala. Ibadeti, përmendji Allahotë e bare këtada, në bërshetën te, nuk duhet më ullkunë pa më bërshish se bepeve, i po nuk duhet më keqëpërdur në emër të mbulimit të mungetë se bepeve. Dhe kjo pash, mon kjo pik, në, por sritet çdo zhvillim dhe ngjarë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të ka e ka ndërmarr apo ka kaluar ne përshak. Edhe sot për shembull, nëse na këtë e përdor një tempull, do të sworn vallajse do të përmirësohet mosht më edhe gjendja ju në çdo fushë. Nëse marrim për shembull vetëm aspektin e adhurimit te Allahu xhalleu alaj. Adhurimi ka një rëndësi të tonë, nuk ka mëso për të kryer çtopë. E kanë detyrin jetën tonë. Apo e kërën i badeti rronë në vetë një të nësit duhet, e shumë se ka mangësi, edhe në ndikim, edhe në përfitim, edhe në prietim, e kësë më ratë. Pëse, për shambu, namazin nuk e ka ndikimin e duhur njëtën e musliman me, atore që falim, për shambu. Ka shumë arsionin nga to është pikrish këpik. Nuk i marrën masët e duhurra për e pasë ndikim. A shumë i që e bëj namazin për ta kry obligimin, mirë po. A i ndër mufreqadici si duhet me lezu sa duhet apo me me me, me ndoshta me dit ato çka po. Është shumë arsye tjera që pse sebepa xushu e pritimin e namazut nuk vije pikërisht vetëm ashtu nga qytili me zë zëmërën tonë. Mirë po vjen me sebepa. Nuk ja apo Allah xher loj çdo kujt, kush përpjeket dhe kush mundohet e kështu me radhë. Andaj sikur se Allah xher ka thonë, nëse fillon kusht an kebut, Allahu përmant ligjin e sprovës. Nuk lean Allah gjithë dora, do thonë eh, eh, hasib an-nasu an eh, yutraku an eh, yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A menduan njerëzit se kanë meilon, do me thonë kanë besu edhe pa uspru, kimos pruu. Esprono, kom e sfatgëzire? Esprono, kom dom diçka e pakëncëmsh që kam mos e menduar. Spruosh namazit. Allah ta ka mësuar më fal. Hajde të shohim sa so, po i kushton më vendin e namazit, kjo spruosh. Apo, në përkushtimin namaz, namaz, e namazit, si e namaz, është pruu? Jespruu? eksëmëror ande Allahu xhallahu ora ka thon shumë filozof mulk alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amela aje shikoj kur vdekën dhe jeta çu sfron kush është më me përmir edhe dhe përmir është sfron jëvojë fatkesi është sfron dyshës ka sfron andaj për shembull na kur dona me me kalon një fatkesi caktuar me një destinat marrë masën e dhurra po rohemi e mirë kur do më bëni punë mirë a marr masën e dhurra Apo e bujme që vashtot, pa sebepe dhe pa masa. Në kurë themi më ndërmorë masa dhe ura, nuk themi që më i marë sebej materiale. <coughs> po në gjithë qëka është sebepe, gjithë qëka. Qëka mund tjetë sebepe, për me kërë një punë si duhet, gjithë qëka me marë me përshqivëm. Edhe sebej materiale, edhe shpirtnure, edhe, tibadetit, edhe të tibadetit, dhe gjithë ato me i përshqivëm. Të ndaj përgjambeni s.a.s. që kani ed i nërmën mazë të dhura, materiale, atë sa komunësi, pas taj ka nëntek ibadeti, edhe kjo sebeb, duaja, namazi, e kështu maratë. Pas taj, nërmën sebebët tjera organizative, bashkanë me së muslimanë me i kshilani, porasit e kështu maratë. Përndaj, sa so ma gjithë përshirës, dhe sa so ma të kujdesm qemi për sebebët, aq ma i fuqishmë dhe tjetë të vëkuli, më bështirët e nëlonjë e dhe gjelaluve, dhe ma i arsushmë d sa so më neglijhëm dhe i sebepeve, a që më i parësyshëm është të vëkulli. Në të kuptim të asoj që, munduashtë dështimit e tua me imbulu me i badet. Kjo nuk është e mira. I badet je ka rullën e dhe dhe e ka ndikimin e dhe. Nërsa a që du është ti me ndërmohës së robë është që është tja që e ka kërkua lojgjën e lëvropë e tjena. Pe i dobi e tjera që, që mund të përmenë këtu të ndër Në shumë prë nëgjarëve që kanë duhet në kune në për i nga mërësë, vërëjmë do të tëtë se ato nëgjarje, në me një aspekt, edhe pastrujnë rrathë të muslimanë, vazhdimisht. Nga gjitha element destruktiv, nga gjitha element i pa pastr, nga gjitha element i pa cëndrushum, në vazhdimisht anon gjithë le ora i pastran, i pastran, në procesi i pastrimit, dhe infiltrimit të radhër është proces i vazhdu shumë lehet në përgëmberit Alehi Salatu vë Salatu. Vazhdimisht. Nuk do një një gjarë, më e tashkë një mirë, ja, prapë shkojme. Vazhdimisht kapër. Që nëmë këptan se, dhe më thonë, nuk ka, nuk ka loj penzionimi në e, gjemat, ka qenjë një mirë, pas taj në betët që është gjithmonë. Jo, nëse nuk investan, nuk angazhohet, nuk kruhet, vijes përve radhës, ka mëndësi që filtrimi i rodës mosmë mosmë verifikuohet. Po je, ke, ke kalunje, sham, i e ke kalu një përshëndetje filtrim të kaluar i hapshëm, përshëndetje kalon atë. Do vazhdimisht është procesi i filtrimit atë. Procesi i kalimit të i i përmirësuar atë. Allahu subhanahu wa taala, shikoni përshëndetje në lutën e, e, e, e Hudit, Allahu te barek wa taala përmend ndalën e për munafikëve. Dhe kë ndalën e munafikëve, rastisht na mundë me lezush si një lloj a sinjëlloi thurat te krahuve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë shikat do të them thonë domon ne kem po në hud s'ojm përgatit kohë është Mekës a ke vërmar në 3000 çorë është sa përgatitja sa porë është përzenzume sa armatimi gjitha këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm numerikisht me konsta kishte më qenë larë këtë në përgatitje ndërmatëm edhe në më qas numerikisht ka çësia ta pam paranë, domon sokëllorsë, sot devja sot. Vetëm në, në, në, minim në vekë vetë mëson një çfarë kapacit minimale. Plus soi ndalet me dinës 300 vjet po don. Në rrosat e tillat, në rrosë mjafton 3 munda me shkakton i falloj kuti. E çka ndodhte pse shkroi absolut don apo 3 vjet më do të dosh, kaos. Shkakton i falloj çrregullimi, apo mbien i falloj panike tek njerëzit. Jo më 300 vjet më do. 1/3a Komplet, një mi vet, tëreqen, ju ka nda, përgënë mërit, sallallahu sallallahu. Nuk ju nda, në të kuptim që na përshkënë atje ma posh nëse, përshambullu, ju nda, ndarje përqarjes. E ti, ku realizonë këtua, ju thikraho, adon, me pa Allah Gjellera, nuk e, nuk e, nuk e, nuk e, nuk e, nuk e, nuk e, nuk e, nuk e thëtë shtapën. Nuk e përmëna Allah Gjellera, këtë ndarje, pë Sikur që e përmenë zbritin atyre nga kodra, që të dyjetë janë beneficial goditja, apo? edhe zbritja për kodës para kohë është në farloj goditja, edhe ndarje e safit është goditja. Mirë po, Allah gjedhë në vualë, ndarje nga safit, nuk e përmenë në formë të keq ardhjes, apo qëka i boni vëkja, ose në formë të nështë të ndë një uh, qërtimi, të saktuar, apsolutisht. Se kërse ka për me, ata në kodrë. Nëse po një krasim, është dalimin. Këtu Allah e thotë, ''O le jumehë sallahu ledhine a amanu, wa jem haqë al kafirin.'' Te këndore, Allah e thotë, që Allah me i filtru rrët dhe besimtore. Së dhënë ata. A të këptujmë, heçë pëzvjen keqës të ojë me të ju. Ju ka bu hajë që se hanë me lëve. Kësi të tëjëtime. Ndërsa ata që kanë vi për kodrë, po ata ata nuk është domosdoshmërisht nuk kokon e plusë pëtitjeve. Nëse kuptojmë është i vallë trajtimi tjetër të i zbritjes aty nga nga kodra ato. Prandaj gjerë domon mos pjesëmorë atë njërës aktuar në projekt, aktuar në punë, aktuar në mund të jetë pjesë e këtij filtrimit. Është më hajër. Jo për më akuzut i kanë largosë vështirë di kanë. Mirë, por kjo është për të vazhduar matutje dhe mos ky kokën mbarëse kush po ndalet. Për shkak se mund të jetë pjesë e këtij filtrimit, mund të jetë pjesë e këtij pasrimit. Andaj, të nërëzër, o Ljubhtë Audit në kam su se e, në mesin e muslimanëve, në mesin e, e, e besimtore, mund të ketë njerëzë, të dhëtë nuk i shërbenë, dhe nuk i kontribuajnë, i shëlami të asë muslimanëve, të dhëmë. Nuk i shërbenë, nuk duhet me në mashtu për po për mëja jashtëmë, nuk duhet me mashtu deklaratët e të tjune, por e rëndësishme shtë filtrimi, ashtë, filtrimi. Në ishë e njerë të saktumë, përshamë në fazës saktumë, në proces saktumë, në projekt saktumë, qase destruktive, rënuse, prishinë, dhe shëse, më honë, kja është një nga të filtrimit e dura që Allah pasërën rratën muslimanë. Dhe kategoria më destruktive, më ekeqë që mund tjetën mesin e, e, e shëqnis është, aje e hipokritëve, mënafika avta. Tësë dhe dë dëmohon, nuk i knaqë asgjë dhe so, nuk përmbushën kërkesët e ty në për. Përsham më dhe shë, nuk bo të ratë në asë një punë nëse eme ti s'ka lëna sajtër. Nuk bo të ratë në asë një punë nëse nuk e menë hisën të caktumët të labdato, së autoritetit. Në zbo të ratë. Dhe kërë njërë shumë fjeshtë me bo, Allah për. Në në shë e kundrështuar i prektë caktumë dhe aj prektë i caktumë kundrës Mi përvepse se ka hisën e vetë në... të nefësit, të vetës vetë, zvet, të egoës vetë në atë kuna. Për. Momentin kur përshamon, në nëmurë që aktuar, ja ja për hisën, pëllën që me përkroj projekte me duke i mire. Nëm, kur e banë filoni kë projektin, në ka mire. I njëti projekte, i njëti apunë, kur kalëm për mes një, është i mire. E kjo qëfar kuptimi ka e të njërë pos smunjit e zamëras dhe dhe Allah në rujtë mundësis për hipokriz Vallai mund të jen e keq, do të shpresoj të jen e keq. Sa bën filtrime, bën pastrime, forcohen besimtar lidhjen mes vetit, diet kush ku është kështu më rhap. Prandaj u hudhëm son procesin e filtrimeve dhe përmirësimeve të vazhdueshme që duhet ti të kujdesim për siguri tetë. Gjithashtu të ndërozë ë postu të zgëdret kur peqan ka fituar shumë ë ka pospë njerëzve çka kanë hyrë në islam duke u joshur nga këto fitora këta. Don kanë një kapacitete, ka pas, ka pas njerëz kanë në islam pas Bedrit të joshur pas fitoras, pas rufës, ti po fiton për imën Zotit apo. Dhe kanë një znan për këtë. Dhe kanë Udhë apo për ta përmbysë këto kalkulimet ato. Këto edhe humb kë herën ato. Tash a keni më një ka skrim më një këta. Ne këra do të shikoj, bëhet mirë ku i kara Ivroh njerëz na proto. Tash tia e një qenë që nje ka. As e ka so subhana, caktimet e Allahu gele wala, on ty dukën dëshmëm, u plagos pejgamberi son që kanë dhodhi, me kuraysha e pelukun përgjegjësor. Ësht kaini mal apo? Ësht pastimi i radhës, cilëtitë fizike pasusve e kështu, e kështu me radhë po. Për, pa. për duhet thira që marrim këto të ndozel kolidhe kjo pikë me pikën e parë. Na thon se pejgamberi nuk ka ndërmar masa dhura po. Ah, se detaj nuk e ka kalon rastësis apo kur rastësis kanon. Këç ka duhet me marr një miri në aspektin e jashtëm, me të brandshëm e ka ndërmar pegamarsa. Pastaj është mbështetja e kollajit e Lora. Nuk poom që ka marr këç që duhet, por këç sa ka pas mundsi. Këtë ka një mundsi dhe kjo është kërkuar. Sa çka duhet, shpesh duhet shumë poshtë si ti pun. Ëm ndërmor me ndërmar masat tim për asa që mund si tim ndërmar. Sa është e mundshme, gjithatë të ndërmar. Në atëherë, domethënë, ndërmori i masave në Udh. Kjo është ban moda së ndërmori i masave në Beder, apo? Mjafton që në Udh kanë dalë tamam dal në luftë. Mjafton kjo. Në Beder st kanë dalë tamam në luftë. Kemë ide, apo? Kandal për i karavanë është dhënë në luftë pasë. Tdos ska do të përgatiten kampo. Sigurisht se kemi plan. Kandal me, me me me armatim të zakon us përditshëm. Ju jo, diçka ekstra pregatitja në hud ekstra pregatit do më thonë në basës sebepeve është dash që epilogu përfundimtar i u hudit qëtë shumë ma triumfuas se epilogu përfundar i bedrit a o kështot me sebepe i pa s'ka qenë kështot pësen bedr funksionun sebepet e në hud nuk patën dikim të madhë sebepet kush e zbeho rol në sebepeve në dërshtimi. Apo, zvritë të pej. Andaj të nërështë nga njëre, kërë ndonë në një dërshtim të aktuar, do të më kry me rishiku sebefet. Po, mi po do të më kry dhe me rishiku qëka i do pësoj sebefet. Në qëka nuk lehe që sebefet me këmë funksionale. Nga njëre nuk do më thonë si ke marë sebefet. I ke marë sebefet. Nga njëre, mirë po i ke, ke do pësoj funksionimin e sebefet. Kjo është më kur ka bu kuroni analizën e Uhudit skadon të shikoni të pasimë që çesetu skadon këto skadon kishit kohë një 100 kalars që çesetu nuk ka bu analizë të seve materiale mirëni komplikaz bak këç ka duhet të keni moha so probleme që i sebe pe ka bu më pas ka von kul huwa min indin afusukum yusaa allahuna alayh wa salam për Uhudin jo e keni bu këta gjinata juve pse se ngut pejgamber thon Rëzër, nëse të dëshëran që me pasë sukses punë e jote, kujdesu për si të dëjësanë. Kjo ërë tjelë që i suksesit të dhe. Dërëmëri masët ura dhe rujën nga mokatët. Mune është me i marë të gjithë, tha se bepet, krejtë të vë i marë. Mirë, për nuk e nëmbyllë dyrën dërën në me katimin, kjo dërën me aftën që me i zbe se bepet të. Dhe në gjunahi e dëpsën se bepet, e dëpsën edhe vën pandi Thu që s'ke marë së pëpheqë, pe dinat mosë. Apo, don, i shfuqizanë, s'ka i, i, i, i, i shmuresh gjynahi, se bëpetëtë. Dhe në bitësh, kjo është i kurse me dojnë, apo në betej pa armë. A është nërmandë të në që ke më hupë, në nërmandë, po në patë po armën. Po e që funksionimin në armës e ke dopsu me gjynapën. Këndaj, një nga se bëpet, kryesore, është edhe rruqën nga më katëtë. Shumëhet mendoj me poshtë sukses, në punë të caktuar apo, po, po sa të kujdesem se a është Allahu i kënaqshëm me këtë rrugë, me këtë mënyrë që Allahu është Allahu i kënaqshëm. E pastaj vjen dashitimi, vjen dëshpirimi. Do të thotë, me një drejtësi ka sukses, mund më kon. Mirë, po, shumë aspekte tjera pastaj çfarë të thua, do kur të ai suksesi kërkum. E ku ku, ku dështum, ku fokusohem nganjë në analiza ku të aspektet materiale. Mirë, po, çfarë gjëvon? Allahu tasab, kur dikën e po të rregull. Ajo ka mungur, përshem përshem që keni tut që në tut, da keni sëpjegu që fa trimnije kanë regu, që fa burnije, që fa luft e ka qenë, më të vërtet, mahnica. Ajo që tatë, u përmbësë resultatja. Pa marrë të asoja e kanë fitua, kanë huke, këtë tim tjetër është, po u përmbësë resultatja. Kenë të fitu, u përmbësë. Pse u përmbësë? Nëse arëndihë në shtojtës dhe përkrahë e korejshme, jo, që të kanë ndikimi i një gjunaje. A një gjunaje kësë të konë për gjunaje përshamu mëkatët, mëloja dhe shka, që djetë, i qëtiha të konë. Dhe që Deq, kam bu përpike, caktum, në ka thonë përpike, ta është s'ki qarënë mu, bete e u kry. Realisht, ata nuk e kam bërë me njëtë mëkatimet, kjo e të la më në rëndësi. Në që thëtë, në që thëtë, ke përdorë me ndjen tonë, ku s'k Tek tu skitetive meën open. Tek tu skitetive me gjiku. Ka diku tjerë për çe pun apo? Apo. Vet pse avan vetë skadret e kozrej Allahu më ka tin mjaftu shum për më ish vë sevepë të subhanallahu babo. Ë për nuk kur bojë për mëkat çorta, gjuna, skoktu, ihtilaf, skoktu mos paitem, apo skoktu, mamur mani, ja, çorta edhe ti edhe oni edhe ai edhe ata edhe ato që të di se kjo gjuna. Apo. E ky sa kanë dikim pasaj sevepë saka onde kem sukses pas sa. Ës nuk do të do të njerëz vallaj me një çmo gjonat, sa shumë njerëz e kanë bërë punën më katër si më kon. Pandaj në druar, ë, ne sdojmë medit, baraka e rregullt me qoftë. Ne sdojmë medit cilësinë e festonë. Vë, ne sdojmë medit saktësinë e kuptimit fez tonë, shikaja, të festonë. Apo shikojë ndjeshmërinë tënde përballë kundërshtimit. Te Allahu Xhelalu. Sa është e ndjeshme, o së lëngjumë. Argument për këtë kemi shumë tjera. Kjo është të më vetë i mirë, po, si dobi e u gudit. Qëfar tha enes ibnimalik? Enes ibnimalik, ju tha, ju tha kujtë, taben me ju tha. Enes i rrgjallat të ala nuk ka, ka qënë i rikë kër ka vdikë për ega mërë nësallam, dhe ka qënë nga ashab e funde që ka vdikë. Ka arrit edhe shumë nga taben me i takua, pëthënë. Ose shumë nga tabin ka njëtë këto me e taku. Qëfar tha, enes i zinë malik, tabinve. Do mjaftan tabin me kumtu kushen. Mjaftan, apo? Qëfar tha? Tha, jujni duke i vepru disa punë, që për ju vijan, më të hullë se fija flukët. Parënë si. Tabinve. Kunë në u duha fja hadin nëbija së salaminin mubi qatë. Në kone përgëmërësa, na këto puni, këna pasi punë noja ju jo po i bën si kimë floku. Ta bëndë. Apo, kjo sot puna të ato ndarja juridike gjino, jo ja, jo, ja, kjo është dheshmëria. Ju le të i bëndë punë me kros, kokoli i ihtilaf. Sa këtu po i gnat po t'baja, shumë me kujdes që kemi çast, shumë. Apo. Andaj doon dheshmëria për ball kundërtimi për borbëskuqe, për ballë punë dyshimta. Fatkeshish po fillon muzbetek musliman. Dhe kjo po vjen sipas kujt e mos kuptimit të drejtë fes Allahu te lahu. Në lol apo rikët, të kapo moshi apo? Kapo moshi kjo mos më vret. Kjo zbritje pej kodra. Kapo moshi mos më vret. Nuk ka çir shkilje e asnjë ndotin, më bëgjuna, ka bëjuar mos ka xhingë soba. Po nuk e la Allah më ka luaj pa moshi më. Nuk e la. Apo. A, A kam u di më vazhdu betejë normal? Po më thonë, "Sukures ka qen duke ik." Na kimë seca, po. Ka tinë gëshku shpërdhau ushtria, mor fund lufta. Kam u më kimë mum mos kuqerit fora që të ka zvit tas kjo punë mu harru as mos me ditën që ta ka zvit kam u më kongjëhtuysa supon punë modave e po nuk desh i Allah më lënë këto po apo nuk desh i Allah më lënë deshti më bum sem pap me çka më sem me një skelet që vihe sipas tyre një konstantim mendor ku ma murmënia se be pa ditë dera sa që sa bet kambojnat madh çyllëmesh s'ka chim këto konstantim mendor ata po i ekipë po shkoj çarrim këtu po diova do na morën pjesë në në dëbimin edhe çkaç kush e vashon do mëtëm ç kanal gjush asnjëherë nuk nuk e le të më shpatoj ka pasur ata pak më marr pjesë pak gat kët, gat aksion kush e vashon më nuk e ka re Allahu po mësimon ka mësimi mëllat për të qenë ndihmën e gjinorit të ndër të për të shpatojë është so gjinore është gjinore bon dhe njerët nuk e bojnë pjesë gjynajnë në analizat e punë të tjune, e po në sevejpën e e dështimet të tjune e kështu më rapën. Për dëbujet që mund t'i prënë në këtu është edhe të më thonë, e që ka Allahu thaë tha në Koranë, minë këmë e, min e njëridu dunja, o minë këmë e njëridu e akhera. Nga ju kështë atyllë që e dështuan dunja në avto. Iver Mesudir e dhe Allahu të alënë thëtë, kursom që më shko mëna që ka dikush në mesin don që do ndonjë. Kisha math mitin e ordhëut në 300 asaj që do ndonjë shkuan ata, çata çata kemi ditën që do ndonjë. A po si në mesin 700 vetë më mirë është ka të kaqë do ndonjë kur mëna s'u ke shkuar. Pas më konçjare. Çka nuk kupton kjo. Kë nuk kupton të tjerë se sa duhet njëri me vetë gatim. Vallai nuk nuk e din për shembull çekini tmet çekinin di çka poskovist subhanallahu ç'saj lig. Sa pasnat ditë ndaj kormos ndërveprom as ti punojon këtë së kom. Që ka rë përshëmull ë donia thon unë me shumë me i hyr këto fapun, ama këta ja kormos këta. Përshëmull, në shëmbënton, në do punë që të partun ka qenë shumë të kujdessum, ndaj në ato punë shumë sigurt. Po, përshëmull ata kanë qenë shumë të kujdessum në besim në Allah xhallahu ala. E kanë rruajsi sy të ballë si jetën e tyre. Janë një për shirkut. Këtë mëslimojnë se të bënë hesabë shirkë në më. Në të këptimë, jo, Allah shirkë, ishë Allah në e zë bëjnë e punë se shirkë në më. Dojnë aje këptan që kapitni shirkët e imanë të është përbillë në mëte. Që që që më bënë imanë më. Këtë pënë të këtë punë të kryhime. E ata se ka hejata gjithë e kam dalime. Ekshtë në mëllatë. Të mërmënë që ti do këtë. Ti vlerëso vjetë ndaj kam si një mosum do një mospo me vëzetën po edhe më thjerë sikur se për shemb është edhe disa pe komentë që ulemat e kanë bërë kërkesa që nuha bori Allah xhanllora për djalin e tij thoin dietar se kjo ka qenë edhe befasie se ka prit nuhi nga djali i vet që nuk hip në një hap se ka prit bashkë sot nëse nuha e pat kush undon nga familja e nuhit kush undon djali edhe edhe gruaja A pse s'ta po grum ja ram edhe kjo nga familjan t'u ka buruar asu. Nuk tha për grum kjo nga familjan. A pse grua është pjesë e familjes? Nuk tha për grum kështu, pse nuk tha? Grun, kështot, nuk tha, grun, kështot, nuk tha. E ka sporte ka diçka përmoti do. Ama djali mos më hip nanje, se ka pritë këta. Ai mund të bëjë asoj. Kur të vijmë këna po, djali ama unë më bë di më në befasida. Befasi është për neve, neve nuk duhet për fasi. Por diçka që ka qenë mëna i karkuaja dhe ka dalë jashtë. Kuçi bashkon andaj muko ide spejler për, për vetën e ti. Pa për përmirësimin e vetë vargëm është asnjë më mëkat mos e nenc më. Mos thënë s'kam hasat, jo, unë kam hasur, jo, mos thuj. Mos u skuq kam gjetha i kam unë. Atë kuptojm gjithta muna më ipas. Në gjithçka kujdesu ta ruaj për të. Nëse vjen një hudh apo do del shasje min kumën yuridë do një. Ja, dunia se do lanë. A përshë? Do vjen një një mospojtim i yonin punë, është shumë çë. A përshë? A kreshë dunia e na prish nuk nuk nuk më bë me Kur'an e me ket, wallahi, dunja, në Allah më ket vallahi dunya kurse na prish tani vjen biznes i vogël por më i madh ja, me, me shifra dvogëlu nuk ka lënë asha të rishifruar ka të shifruar maksimume apo dashaja që subhanallahu për çfarë të coptim fjalë akuza për çka minku menjuri do dunya për çka shumë më në dunya a e di atë që më bëti kohë për të më investuar vetë më permërsu nga sa dimë do të bëfosinga çuditën afta e përëmëna nësa përëmëna sa e keqa këtë bëfasijën dë njëa. Ka njerë ka bëfasijënë, nuk mund shë mu këndelë në vitën. Dikush me të po, ose, ose ti me rëndi qëka, bëfasishëm, së ta ka marrë menja kur që ti e bënë këtë punë, këra. Nështë ta, kur gjatë nuk mund shë mu këndelë. Apo? Si pasojë një bëfasijën dë njëa. E që ka të mërëna më për bëfasijën të ahireti që dhe parëllajën levala dhe subhana që ditër që këgje për që ka qëshëll të ka bua anëtaje po hanifea rahimullah kër ekelezuajit e zunën zumbar ka qaj qër natër në tonë edhe shumë pesën efit o bedhe lehun minë allahi malem i kune i ahtësi bun edhe atyune një shfaqt e ka lauaja që hesabse ka bua ja se o ka marma që i bashkështor për unë amë këna di që këna mu lëgarita ma bashkështot e po bashkështot anë dhe du t edhe ato që ka lato sërëzështë dhe më kujdes nga se një rio dhe në konë uh, dhe në konë mashtruus i vetë vetës në konë shumë i keqepe të ndaj e konë i sinqet më vetën me e logaritë vetët e mazhtimit më kujdes, më investu, më urujt që edhe ndë një dërshlin eventual ndod, mos me ndodë mos më konë bëfasi që pa mundësën në riparimin e gabimit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kaltëse do të, të vazhdimizojmë sot takimin tonë me dobi dhe mësime që dolën nga betejë e Uhudit. Allahu Jellaluhu na përnisoft zakrat tona dhe veprat tona, tona dhe dhe dënja, në rrugën e Allahut nga sherrin më koteve tona. Allahu Jellahu ala na rrugën e gasherrë i dënjës dhe lakmirit për dënjë dhe mosu Allahu Jellahu ala që timi sinqert dhe timi veprë mirë. Ne sprova të dënjës të kalojmë ashtu sikur se Allahu Jellaluhu ne e knoshim më ne. Mekashfulu funzuati është problemt ose Allahu Muhammadu ala anhi wasallallahu selamun alayhi